Capitolul 4. De aceea, având această slujire, după cum am fost miluiți, nu ne pierdem nădejdea, ci ne-am lepădat de cele ascunse ale rușinii, neumblând în vicleșug, ni stricând cuvântul lui Dumnezeu și făcându-ne cunoscuți prin arătarea adevărului față de orice conștiință omenească înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestui a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei Slave lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem slugile voastre pentru Hristos, fiindcă Dumnezeu care a zis strălucească din întuneric lumina, el a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos și avem cu moara aceasta în vase de lut ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi, în toate pătimind necazi, dar fiind striviți, lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, Purtând totdeauna în trup omorârea lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi, cei vii, suntem dați spre moarte pentru Isus, ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru cel moritor, astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața, dar având același duh al credinței, după cum este scris, crezut am pentru aceam ce am și grăit și noi credem pentru aceeași și grăim, știind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi, căci toate sunt pentru voi pentru ca, înmulțindu-se, Harul să prisosească prin mai mulți mulțumiri aspre slava Lui Dumnezeu. De aceea nu ne pierdem curajul și chiar dacă omul nostru cel din afară, se trece, cel dinăuntru însă se noiește din zi în zi, căci în cazul nostru de acum, ușor și trecător, ne aduce nouă mai presus de orice măsură slavă veșnică cuvârșitoare, ne privind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice.